الحمد لله نحمده ونستعنه ونستعافره ونؤمن به ونتوكن عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا جادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم بزمائی زبن محترمو شنگ چه تیره جمعات او داختر دا نمخ ما بعضی واقعات بیان کریو ندیج مبان نبی او واقعات بیانو او سرک کی سندہ صحیح مسلم کے دا حدیث و کتاب دا مسلم اغیم را قرآن پاک نروس دو کتابون ندازی دیچیغی تا سخول کو تو بعد کتاب اللہ ویلی کی دا اللہ دے کتابنا رو تو دو کتابنا بدے کے چکم موجود دی کمی خبر موجود دیتا انتہائی سہی اسحول کتب بعد کتاب الله السحیو البخاری والسحیو المسلم یو مسلم امرہ بستی راوا کیا بلعا امام احمد بن حمد رحمت اللہ لحظ کتاب صحیب نحبان کے موجود دا تہلی سی نور کتابنا بلعا کتاب نور رسل اوہا کیا دا جها کا اللہ جل جلالہ ہو دادا علیہ الصلوۃ شکل صورت جو لیو زمانے کو اللہ جل جلالہ تجسم ر زمانہ منجوہ درگاہ زمانے کو رے کی نو اچولے او تکسیر میں دنجو دنجو یی پکتو یا زمانی پوری دی دوران کی شیطان را گئی او دادم علیہ السلام دی ڈانچی دنا اور او گیر چا پیر پکی اگر سے دو چکرے پکی او دکا دادم علیہ السلام قدم لیو چی دا سی دن پکی ننواتنو دن پکی او خالی ڈڑو گن زی پکی نو حدیث کی رازی چې شیطان دا هغه نه پوه شي چې را دا څنګه شي الله جوړې دې خپل قابو دی دا کنټرول هغه ځای په دې کری دې چې باندې کنټرول کنټرول په سم ما وایي دا وایي چې دا پټه عمر دي چې دا په تاول لګی را چې دا کم مخلوق الله تیارې دې خپل کنټرول کې نه دغه نه ده محسوسه کړل دا پکې د ډو یو ځای اللہ حرصت آغا پھٹ تو ابس آدھا اللہ پکانڈ رول کے مدرہ ہو عمر و واقعب حدیث کی مصدر دیکھ خبر ہی دی سپایدی دیسا نقید با نظام پوئے گو ہو تدی حدیث کی ایسا خلط خلق کی دیا لا تخلقه إنسان نفت ناكي ده مرشة دانشخة ولا كي ده نسول كالجيان تبوي بغم مرشة ده ناواته بل كن ناواته ده بل ناواته بل كن الله ذات ده ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده الله با ديه إنسان نو اللح ملاكه دليل سره ده حديث نو كان آدم اللہ پیدا کرتا شدان شو دیو کی روحا جو بیان پناہ شوید دکرنگے ہر یو انسان لے آغا پیدا کی جو پناہ کی گی دانتا چھے انسان بالکل لب پناہ کی گی آو دے بدلی گی را بدلی گی بس باڑا دے نہ ختمی انسان روح بدلی یو ہو ندی حریصنی دا خبرمال پر پلگا چھے اللہ جل جلالو انسان چلال درزمکی دے تمامو انواب اخه ته یوځینه د بل ځای نه الله جل جلاله او د محمد علي سلام الله عليه جنت او بیا یې پسما کبا نه راځي څو خپل دین ولورکا بیا ومره کې چې ته ځې جنت ته ځه خدای ته دې درا د راشه انتا بیا تر راغې او واپس ځه دا عيش پداولاني اول دې دا خبره ماليږي دېدارې الله جل جلاله او د محمد علي سلام د روح او بدن یو ځای نه لري په دې حديث نوم ګرامه ټول دې رمش کې خبره ده په عمر علي سلام دې خبره په بل خبره کې مالي داوا مونږ بل دې په ځوابو کې ټول اسې به پېریژ والی مطلب یو معلوماتي سوالي کدا څنګه سوال ویژه ادم علی سلام الله عليه وجل پیدا کا کمښت پیدا کړو او یې پیدا کړ د دې حدیث معلوماتي چې الله دې مجرال هو دادم علی سلام الله والسلام پیدا کړ او څه زمانه پوری سمرحه الله و تعالی بیرو هوا تر دې چې دل پکم چکر والی دي دا عالم کی ګرځېدلې اده متعلق خپل الله خپل خیال خپل خیال اظهار کړی چې رداه علی نیو بخمکان رول <سؤال> کی؟ نیو الحدیث <سؤال> منایی او خبره بہترین ادام مالو بشواده او جواب ان شو شیدام علیہ السلام تو سلام مخ پیدا رہو که ابلیس زاہرہ حبر رچی ادم علیہ السلام تو سلام زادان چوا او شیدام رات عقب کی چکر ایو آیا مسوق مخ کی ابلیس یا عین بیکارم مخ کی پیدا شوی دنیات لمکه پیدا کې دلته کمن نه نه کومال کې یو ډیر مخته پیدا دي چې ګناونه کوي بل اوس په راځول نه کومال کې شیطان په تنه لګي پیدا او دادم علیہ السلام په دانجه کې چکرولې آدم علیہ السلام او سلام لاداچه پیدا شې مې حدیث څخه په لګي چې دې جنت کې او هغه د پړایش دادم علیہ السلام نمخ کې شوه مخ کے پیداشنگ قادرین اطام کتلگی علمان فرمائی وقلب شیطان زمانگا ازلی دشمن ازلی پخوانے ابدی ہمیشہ ہمیشہ ابدی سرمدی دا الفاظ باستیمال دا داگی انتہانی ازلی اگرد نوے لکھی گیش دا عالم ازلنا جکم وقت جل جلال حدا تول انساناں پیدا کلو او دیر غلو کی شکل کی اوپو شکل لے انسان او دا سمائک رو شکل کی شکل کی یعنی مطلب دستروں میں گوم رہا داسی حالت تاغینم مخ کے مخ کے چکل آدم علیہ السلام علیہ پیدا نو نو باہر حال دے دا آغا و اخنار دا سوچ کلو چکلو چکلو باہر حال دے پاک پل او دا دو دوکا کول بکی دے شی ازن شیطان او بل احباب اره مخکنه ارادت الی القرآن صحیح مسلمان لادم اولاد دا بچی دا صحیح لاهره شیاران نیکه طرف راضی نیکه طرف زور صحیح انسان صحیب سلمان او د ادم علی سنت و سلام کمیشن باندې روانه او هغه مسلمان دې چې نې کتر او د کنانا ځان بچی په هر حال دا یو کم سے کم لستاو هغه لستاو قابل د عمل معلوم شه وقت خبر انده شیطان و دشمنی کدا وره یاد ذات از منگا اصلاس و دشمن آقا و اخنا ولی جگل آدام علی صلاة و سلام تا اول اختلاع عزت و ردعو لومبنه عزتی پس سرور بایل امسر ادام علی السلام ته معلوم ورکو انسان مته راغوال الله دې راکو دې پرشتو نه تاسو د دې دې آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام چیزا ٹول عالم انسانیت لا رحم او اللہ جنل جلال او بخفل لاس ام جو کڑے جنت آدم او آدم علیہ السلام او یو بل ترجمہ کے مقی پیان کڑے سے ان کی بنشتہ اللہ بخفل لاس پیدا کری کمائے اہلی کلشانی ہی او بیا تعال نهفه زلتم ورکله فایل به سره د فرشتو پسې دې سره دومره عظمی شان انسان نه چې تاسو کولم نه د عزت کولم نه چې کله الله هغه ته عزت ورکاو په کته کېدو سره نو اولنی انکار چا شیطان ابلیس و او سی ویو ذبیح ترین خلقنی من نار و خلقته من تین یلا تذر اور نہ بیرہ کلم دې له خټنه بلای مطلب دا نه اور تو برنی اور کی رانا اور په خلک خلق کيږي دا څنګه نظر کوتا هو ها کنه حرا فتا آلا ولا کله دې الغان نو با سي کله دې علي کله ته ما ګرو واسه او کله دې برو کله کا زره او کله دې دې اور لراس ولا شي اصل باندې شیطان ظالم کیا سو کپپر اصل تو کتل چیز میں اصل بہترین دے لادم علیہ السلام کو سلام اصل نا کستے حالان کی حقیقت چیو گورے لادم علیہ السلام چکم اصل لے خارا ناگر بہترین چیز حضر شیطان چکم اصل لے پاگئے پایدی کیو بڑے رنگی غور علایہ آجت چا دے میریڑیر کلو شیطان شیطان مخصوصی به عرصت مخصوصی وینی بیدر انہو یراکم هو و قبله من حیث و لا ترونهم اللہو اذا شیطان و دل لکر تاسود دانسی تینوینی چی تاسو انوین انہو یراکم هو و قبله من حیث و لا ترونهم تدیو امام شاپیر احمد اللہ دعاو کولی برا نکل کردے روح المعانی که تفسیر روح المعانی که چاوه چه ما شیطان لیدلید که وحیدی کم لید با اصل شکل معانی پریان شیطان بندگلی شکل معانی لیدهشی اللہ علا تاکت ورکڑه بل شکل بندگلیشی پاکی بانیم بلا جلائن دیده سو اوائی کبرانا با اصل شکل معانی لیدل باز علماء آنما اکثر علماء وبان حال شیطان هغه مونږه تاسو اونې مه وګوره وسوسه شي خیاله راځي د انسانو کې دا کوم نه نه راځي حدیث کې راځي یو پرشتہ را موږون یو شیطان دې هم لاوله هر کله نیک خیال راشي نه پاره باندې عمل کوه الله حمد وضا او چې هر کله وسوسه راشي نو د هغه نو رستو کې غ استفقار دا شیطان نه انسان فضلہ باندې بالکل لاسی دا څوم لا ګولې چې انسان ذکر کوي نا خرست شي غنا وخت الله یا دې شیطان ډېرې بچالي نه ها عوام دوه کول علماء دوه کول عوام دوه دا وخت کې یو ګناړ باندې یو ته غونانه یریګه تاګیده ایمان جذبه نو چې یو غونانه ربه دې کوي مانا نن دې څو کلا دغله ورپسیو اصلن یو غونانه ربه نه وره نو یې دا ملحوظ څه معنی مطلب داده وره به په څو باسه توبې نه ماتو کېو الله تعالی اور یا نن دې ربه دې کینو سبا شپه بیا رو رو دارتی دیکھا کئی گئی پلچار سرپا مزمت اغسرہ تحریو انسان ددوں کا کولی رپا رنان لچالی خام خام جو سلیم مزدہ کزا کئی نو بیتے میں بیتے دورا کنشش کے چی کم سے کم بیتے میں یاو کسی نکی ناغا پنورا گناہو نکی بدايه ساده شیطان متا لډې ورکې نن توبه سواب توبه تدریش یبه ټیم کې ګناستار په ترڅ ملګریو یې د انयूजو هیڅ کومې ګنا نشته نو موږ هم چې وګورې ییي سکتے ګنا نشته نو مودې نه چې تمر شي بس ناشره به نه غوونکو برته ودیو نو ګناې خاصې نشته کوم شي جوان اوه اوسته نه ځان دی تا خلګي نو بس چې قبر ته ځینو بس بسره تات شیطان دو قرد تم و توائد تات چهوش جنن گناو کا سباو نکو و انن نکو هم سباو موبایل اللہ اسکی در کی جیب کی کی را یوزت پننن تی تجرباو کا نن پیزان دوروار درامو گورا فلمو گورا بل سن داو کا داو کا بل سبا کم کم وان یو گنات دی وردی و خیر نن نکو تا او بوره که سبا داده دا زور کاملاو چه کا سبا ری بس خیرنن نو کمزان بوج که سبا باو که سبا ری مخامقی نو بده چرکی بده رو رستان آغا ناومیده شی نو کرده شی بیا داسی و اخراشی شی شیطانم نه اختنه دا چه سعی علم الغیب نده چه مدتب آغام یا سوات تا پوری برکوشش که پرون بیرز دا زیاد تا زور اخلی زکر آغا کوشش پتا سیوای پدری مرز بدر انجین کم زورخلي او په دې وباس وسره شي د ګناوکا په برداز نه نه کوسي ته ورشه دغه دیوړي ګا لار کې وي دیګا انټ ورشه داوکا او ټي وي وګره داوکا هغه وکا چې کما ګناله ټول بزور سی وای پدری بزور بیا کړي او پدری مرز بدر کم یو پسلو ورو مرز کې بیا ستا ایمان دا دیر رانا اگر دوم رسی واشی وی چی که ریش استاقبل اگر گناتا کابو کم بسی کم تا دوم برسه بچال والکاوی اندانا جی بس اگوی گانا هستا وقت راشی ورواد شد اگوی دانکو نا تور ختا شد اگوی مود نا چکر توای چکر دا اگوی حریص کرا جی پیامت صلاحات و سلام فرمی تلاوی چه بنده او زمان چا حد تا یو ستا چا تچره تا من جہاد او خو اجازه ما په جہاد باندې قربان کو نوې بندہ هغه سبب د دې سچ ته وایي دل نه چاحت راونی سا شیطان چاحت پری را سچ ته وایي هغه بګیږي جوړې جوا کې تر ختمې ان همور نه پر معنی کړي ولګوالې او خلک ته وځي څه یو کله الله وګړو ګنا چه الله دا اللہم پا چاہتاو پا عبانت باندی علمو سچ اغو وقتل آغا اللہ اوکلو او چه کم انسان دا الله پا چاہت نه نا چلی گی نا حدیث و قدسی دا اللہ پا نئے بندا چه کچر تخفل چاہت آخر زمان چاہت پردی نا آغا بندگی کم چی ترائی تیگی با آغا سچ زوان نا آغا بم انشی چه سب او چې سزا وارم آغا نور الله دا دا زمونګه تاسو د عالمي ازنبښنه په اړيبه دې وخت چې زمامو ستکه خبرې ندي او ددت اچالو وړاندان کویږي چا یې اندک کړي او د بچکو له طریقې اندک کړي چا تبرور کوي یګدم دې کنه دغه کندي له پاسه تولاري او تاسو ځان دې تاسو د دې خبر په لاس اچي هغه دابطه او ضرورو دې سره روان کی او ورو دې کته کې یګدم دې خوینو او کتو دا مخی نتا تاوی کندی خوادوزو تو دا ایمان نوزو سباب یاوی لاسی دی کندی پلی چکر لگو تو دا ایمان نوزو پدره مکیدی شرطا کسیل امرانش تر ایسی نزی دی بزال ترتیگوالا سنگوارو بارمالاللہ جلی جلال حلیمونگاتا سلام دا دی شیطان چکم دادم علیہ السلام چکم دا تول عالم انسانیت بلال میں داغت دشمن دا داغت کدرین دا نن به بچیږو د ټوپیک وړاندې. دوه. خو. صلی الله